Fünf Freunde im Alten Turm. Wir sind die fünf Freunde, Julien und Dick, Hen und George und Timmy der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Und stocken Abend heuer und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, glaub mir. Nur. Julian, Dick, N. und George mit ihrem Hund Timmy standen dick vermummt an der schneevermatschten Straße. Nach einer schweren Grippe sollten sie einen Erholungsurlaub in die Berge antreten. Da kam ja auch schon ein riesiges Taxi die Straße heraufgefahren. Ruckzuck hatte der Fahrer die Koffer, Schlitten und Skier verstaut. Es war ein klarer Abend, als sie in den Bergen anlangten. Verflixt, wir sind immer noch nicht am Margaretenhof. Allerdings seltsam, aber diese Straße ist bestimmt richtig. Dort kommt ein Wegweiser, zum alten Turm. Wir fahren einfach mal hin, vielleicht erfahren wir dort etwas. Ist das vielleicht steil hier? Hey, dort am Hang steht ein Haus mit einem Turm. Zutritt verboten, na, das ist ja reizend. Sieht aus wie eine Festung Ich steig mal aus und kletter hinüber Nein, nein, nein, lass das sein Die Töle hinterm Zaun gebärdet sich ja wie verrückt Wir drehen um und fahren zurück zur Straße Hey, was ist mit dem Wagen los? Komisch, ich merkte schon beim herauffahren Er fährt so schwer, als ob ich die Bremsen angezogen hätte Da ist was nicht in Ordnung Na, vielleicht schaffen wir es noch Es war stockdunkel, als sie endlich am Fuß des Berges ankamen. Und da? Plötzlich lief das Auto wieder wie geschmiert. Bald kam eine große Straßenkreuzung und hurra, da lag ja auch schon hell erleuchtet der Margaretenhof. Sie waren endlich am Ziel und wurden auch schon sehr erwartet. Kommt nur herein, Kinder. Mein Hermann hilft beim Gepäck ausladen. Was für eine weite Autofahrt ihr hinter euch habt. Ganz blass und elend seht ihr aus. <lacht> Im Wohnzimmer habe ich schon heißen Tee und Abendbrot für alle bereit. Und morgen schlaft ihr, solange ihr wollt. Oh, vorhin hatte ich solchen Hunger, aber jetzt ist der wie weggeblasen. Ich bin plötzlich zum Umfallen müde. <lacht> ist trotzdem eine Kleinigkeit, George. Die Koffer packen wir morgen aus. Ihr Faulpelze, wir sind schon lange wach. Herrlicher Schnee und Sonne draußen. Wir können rodeln. Das Frühstück wartet auch schon in der Küche. Schinken und Eier gibt's. Ich hatte schon Angst, wir beginnen nur Butterbrote. Gib nicht so an, Und bellt dir nicht die Kehle heiser. Das sind aber große Hunde. Connies. die sind ja zum feuchten Wild. Macht, dass ihr wegkommt, ihr Bestien. Lasst meinen Timmy in Ruhe. Weg mit euch. Hey. Wie die Hunde parieren. Kolossal. Kunststück. Bei der Donnerstimme. Und ich dachte, Hermann könnte den Mund nicht aufkriegen. Ich finde, wir gehen jetzt rodeln. Ja, aber zieht euch warm an. Hier oben pfeift ein kalter Wind. Ich möchte mich nicht wieder erkälten. Mir reicht's. Das nenne ich vernünftig. Aber das Wetter ist gesund und trocken. Welcher Bergweg ist wohl der beste, Frau Hansen? Dieser Pfad hier. Er führt direkt bis zu unserer Hütte hinauf. Dort könnt ihr euch ausruhen. Wenn ihr zum Mittagessen nicht zurückkommen wollt, findet ihr oben im Schrank Essen genug. Aber jetzt wird erstmal gefrühstückt. Oh, fein, Schinken und Eier ja. gibt's. Da kommt unser Fahrer. Hallo, Kinder. Hallo, guten, guten Morgen. Morgen Anna. Ich will gleich wegfahren. Ach, ich habe glänzend geschlafen. Übrigens weiß ich jetzt, warum das Auto so langsam den Berg hinauf und hinunter gefahren ist. Der Berg war schuld daran. Wie meinen Sie das? Nun, die Frau des Schäfers erzählte mir, man glaube, dass im Berg ein Magnet sei. Ach so, dieser Magnet hat demnach gestern Abend das Auto festgehalten, dass es nur so langsam fahren konnte? <lacht> so ein Unsinn. <lacht> <Ja>. <lacht> es führt wirklich niemand mit dem Auto den Berg hinauf, wenn er nicht muss, meinte die Schäfersfrau. Na dann, tschüss Kinder. Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Erholt euch gut. Hier seid ihr bestimmt gut aufgehoben. Ein merkwürdiger Berg. Und er ist das Verbotsschild am Turm. Ich möchte zu gern wissen, wer dort lebt. Auf dem dicht beschneiten Pfad kletterten die Kinder nach dem Frühstück in die Berge hinauf. Je höher sie stiegen, umso mehr Bergspitzen tauchten vor ihnen auf. Sie glänzten wie Silber in der matten Januarsonne. Nach zwei Stunden Bergkraxeln erreichten sie die Skihütte. Was für eine tolle Hütte! Hier. Wie hübsch es hier ist und wie gemütlich! Mhm. So viele Schlafkohlen. Hier sogar ein Herd. Und der alte Bauernschrank, voll mit Bettwäsche, Handtüchern, Töpfen und Besteck. Oh, schaut euch die Menge Konserven an! Die tollen Gläser mit Eingekochten. Sogar Flaschen mit Kirsch- und Himbeersaft sind da. Wir könnten den Ölofen anschmeißen, damit es warm wird. Ach, die Sonne scheint doch so herrlich herein. Mhm. So kalt ist es ja nun wirklich nicht. Oh, dort auf dem Bett liegen stapelweise Decken, falls du frierst dick. Mhm. Ob es hier Kekse gibt? Ich bin richtig hungrig. Mhm, die Schinkenkonserve hier ist mir lieber. Was hast du, Timmy? Seht doch, da kommt ein kleines Mädchen den steilen Weg heruntergelaufen. Und neben ihm springt ein Lämpchen und da ein kleiner Hund. Ohne Mantel. Ein sonderbares Kind. Wo mag es herkommen? Sieht ganz durchfroren aus. Du, Kleine, komm doch mal her. Hier sind Kekse für dich, dein Hund und dein Lämmchen. Wie heißt du? Ich, Ellie. Das ist Maxi. Dort ist Fanny. Ah, Ellie? Maxi, der Hund und Fanny, das Lämmchen. Mein Vater dort ganz oben im Haus. Viele Schafe. Ach so. Dein Vater ist also dort oben, Schäfer. Wohnst du bei ihm? Nein, ich unten im Tal. Schwupp, schwupp ist sie verschwunden Mit Hund und Lämmchen Wie schnell sie hinunterläuft Wir müssen aber auch bald gehen Die Sonne steht schon ziemlich tief Ein seltsames Kind Wie ein kleiner Waldgeist Oder eine Elfe Ich hätte mich nicht gewundert Wenn sie in einer geheimnisvollen Rauchwolke verschwunden wäre Könnten wir nicht die Ferien über hier oben bleiben? Wir fünf ganz allein? Eine tolle ja. Idee Glaubt ihr, dass Frau Hansen das erlauben würde? Wir fragen sie einfach Es war eine richtige Expedition, die am nächsten Morgen den Berg hinaufstieg. Hermann ging an der Spitze. Beinahe mühelos zog er den schwer beladenen Hörnerschlitten hinter sich her. Julien und Dick folgten mit Skiern und Schlitten. Dann kamen die Mädchen. Timmy rannte immer von vorn nach hinten und von hinten nach vorn. Ihm machte der Aufstieg großen Spaß. Ich muss immer wieder Hermann ansindigen. Warum er fast gar nicht spricht? Maulfaul. Manchmal ist er direkt freundlich. Aber er hat ziemlich ungehobelte Manieren. Ach, wir sind schon da. Mhm. Schnell, Julian. Wo ist der Schlüssel? Hermann hat ihn. Es war wirklich nett von Ihnen, dass Sie uns beim Transport unserer Sachen geholfen haben. Der Schäfer kommt bald vorbei. Ihr könnt ihm dann Nachricht für uns mitgeben. Ich mache mich auf den Heimweg. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Wie ein Riese aus einem Märchen sieht er aus. Was für große Schritte er macht. Ich weiß wirklich nicht, ob er mir gefällt. Das ist doch egal. Kommt jetzt und fasst mit an. Wir haben viel zu tun. Am ersten Tag in der Hütte ließen die Kinder die Skier ruhig in der Ecke stehen und machten eine Rodelpartie. Wie der Blitz jagten sie mit ihren Schlitten hinunter über die blanke, schneeweiße Fläche. <lacht> oh, war das eine Fahrt. Schade, dass Mutter uns jetzt nicht sehen kann. Sie hätte ihre reine Freude an uns. Ich wette, unser Husten ist ganz weg. Stimmt. Hey, seht ihr dort an dem gegenüberliegenden Berg das Gebäude? Ich kann sogar den Schornstein erkennen. Es ist tatsächlich ein Haus. Daneben ein Turm. Ja, es ist bestimmt der alte Turm von gestern. Es war wirklich sehr seltsam dort. Was ist Tim? Kommt dort nicht Elli, dieses sonderbare Kind? Nein, das ist nicht Elli. Eine kleine dicke Frau mit einem Tuch über dem Kopf. Guten Tag, Kinder. Wohnt ihr jetzt in Hansens Hütte? Wenn ihr meine Ellie seht, sagt ihr, dass sie heute Nacht unbedingt nach Hause kommen soll. Ach, das Kind ist genauso verrückt wie die alte Dame dort drüben im Turm. Eine alte Dame wohnt in dem alten Turm? Ganz allein? Abgeschlossen? Ach, wissen Sie mehr über das Gebäude dort? Und durch Zufall sind wir bis zum Tor gekommen. Aber bestimmt keinen Schritt weiter. Die arme alte Dame. Die Leute behaupten, dass sie ihren Verstand verloren hat. Es ist alles recht seltsam dort. Lärm in der Nacht. Nebel steigen plötzlich auf. Ein Flimmern. <lacht> <lacht> Ihr könnt ruhig lachen Seit Oktober tun sich da wirklich seltsame Dinge Mitten in der Nacht fahren Lastwagen Ich glaube, dass alle alten Sachen, die der Dame gehören Möbel und Bilder wegtransportiert werden Ach, die arme gnädige Frau Ach, ich hätte euch das gar nicht erzählen dürfen Ihr werdet euch noch fürchten, so allein in der Nacht in eurer Hütte Nein, nein, aber erzählen Sie uns doch was von Elli Ein schreckliches Kind ist sie Rennt wie eine Wilde in den Bergen herum Schwänzt die Schule Läuft zum Vater Er ist oben, wo die Schafe weiden. Richtet ihr nur aus, dass die Peitsche auf sie wartet, wenn sie heute Nacht nicht zu Hause ist. Solche Schauermärchen. Es wird schon duster. Gehen wir lieber in unsere gemütliche Hütte. Sie saßen bald am Tisch und spielten Karten. Dick gewann. Gähnend ging er ans Fenster und blickte hinaus in die Dunkelheit. Hey, schnell, kommt alle her! Schnell, schnell! Was denn? Was ist denn bloß lustig? Jetzt ist es weg. Was ist weg? ja. Es lässt sich schlecht schildern. Ihr wisst doch, wie an einem heißen Tag die Luft flimmert, nicht? Ja. ja. Dasselbe Flimmern habe ich über diesen Berg dort gesehen. Es stieg zum Himmel und verschwand. Ach, das Gleiche, was ellis Mutter behauptete. Nebel und Flimmern. Das ist wirklich aufregend. Also ich habe genug davon, in die Dunkelheit zu stieren. Komm, spielen wir lieber weiter. Ach nein. Wieso nicht? Wie lange wollt ihr denn noch aufbleiben? Also ich bin furchtbar müde. <lacht> Na gut, legen wir uns auch hin. Wollen wir den Ölhofen brennen lassen? Ich bin dafür. Nach all dem Flimmern und den Schauermärchen möchte ich ein kleines Lichtchen im Zimmer haben, wenn es auch nur vom Ölofen kommt. Ihr könnt mir das Flimmern ruhig glauben. Ich schwöre, dass es stimmt. Also, gute Nacht. Na? Ich habe solche Sehnsucht nach meinem Bett. Schlaf gut. Mhm. Julian, du schläfst oben. Abgemacht. Und dann wurde es ruhig in der Hütte. Ein Kind nach dem anderen schlief ein. war schon gut, Timmy. Sehr weit von hier donnert es. Nein, sogar mein Bettgestell wackelt. Julian, Dick, wacht auf! Etwas Furchtbares! Wach doch auf! Ach, Klums, da liegt er unten. Julian, hast du vergessen, dass du im oberen Bett schläfst? Hast du dir wehgetan? Rücken. Ach, George, was ist denn los? Warum hast du so geschrien? War etwas zu sehen? Nein, aber es war etwas zu hören und zu spüren. Timmy hat es auch gemerkt. Jetzt ist alles vorbei. Was war es denn? Es war ein, ein sehr tiefes Brummen, ein unterirdisches Grollen, wie ein Gewitter unter der Erde. Und dann bebte alles. Mhm. Sogar mein Bettgestell hat gewackelt. Das hört sich ja ganz nach Erdbeben an. Weißt du genau, dass du alles nicht nur geträumt hast? Ganz genau sogar. Mhm. Da, da ist es wieder. Huch, ah, mein Gott. Wenn ich Timmy berühre, spüre ich genau, wie er bebt. Jetzt ist es vorbei. Ich zittere nicht mehr. Das Grollen kann ich auch nicht mehr hören. Hey, kommt hier zum Fenster. Schnell, schnell, das Flimmern. Oh, Schaut ah. euch das an, wie es flimmert. Da, Nebel. Genau über dem alten Turm. Der Nebel verschwindet. Schaut, er wechselt die Farbe. Jetzt ist es dunkel. Was für eine merkwürdige Geschichte. Aber bestimmt gibt es morgen eine vernünftige Erklärung dafür. Wahrscheinlich wird in der Umgebung gesprengt. Kommt, wieder in die Betten. Wir wollen es doch nicht erkälten. Am nächsten Morgen, die Sonne kam eben hinter den Wolken hervor, sah alles nicht mehr so beängstigend aus wie in der Nacht. Doch, was war denn jetzt schon wieder los? Timmy sprang hell aufbellen zur Tür. Gleich darauf guckte jemand durchs Fenster in die Hütte. Oh, wie einer der alten Propheten aus der Bibel. Wer ist das? Der Schäfer. Psst, Timmy, hör auf. Hey, sind Sie der Schäfer? Kommen Sie rein. Wir frühstücken gerade und können Ihnen eine Tasse Kakao anbieten. Oh, danke, das ist nett von euch. Ihr wollt eine Nachricht an Frau Hansen schicken. Oh ja, bitte richten Sie aus, dass es uns gut geht. Ach, hörten Sie heute Nacht auch solch seltsames Brummen und Donnern? Haben Sie auch ein Beben gespürt und einen farbigen Nebel dort über dem Berg gesehen? Ach, ja, das war immer schon ein merkwürdiger Berg. Mein Großvater hat mir erzählt, dass ein großer Hund darunter liegt, der vor Hunger knurrt. Und meine Großmutter behauptete, dass Hexen darin wohnen und zaubern. Aber ich weiß bestimmt, dass der Berg böse ist. Viel böser als früher. Geht nur nicht in seine Nähe. Denn dort will der Pflug die Felder nicht flügen. Der Spaten will nicht graben. Ich gehe jetzt. Dank für eure Freundlichkeit und grüß Gott. Oh. Ich hatte das Gefühl, als ob ich in einer Kirche eine Predigt anhöre. Jetzt kommt aber. Denken wir nicht mehr an heute Nacht. Schnallen wir lieber unsere Skier an. Ich habe zwar einen tüchtigen Muskelkater von gestern, aber ein paar Abfahrten werden mir wohl gut tun. Macht ihr mit? Ja. Ja. ja! Timmy gefiel das Skilaufen überhaupt nicht. Er schüttelte den Schnee aus seinem Pelz. Julian machte gerade eine Schussfahrt und schwang am Hang des gegenüberliegenden Berges aus. Die anderen folgten ihm. Juhu. Oh, hey. Hey, los, und, äh, wollen wir nicht durch diesen Berg hinaufsteigen, hinunterfahren und uns dann auf unserem Berg ausschwingen lassen? Wir hätten dann gleich zwei Abfahrten. Ich glaube, En hat Angst, den Berg mit dem Fuß zu berühren, auf dem der alte Turm steht. Fürchtest du dich vor dem großen Hund, der tief im Berg liegt und knurrt, oder gar vor den struppigen Hexen, die in Zauberwolken gehüllt oben auf dem Berg sitzen, En? Du bist ein Dummkopf, Dick. Natürlich komme ich mit. Timmy, du auch? <lacht> <lacht> ja, oh, ja. Toll, jetzt sieht man den alten Turm genau. Unheimlich das alte, große Haus. Ja, man kann sogar in ein paar Räume gucken. Ach, die arme alte Dame. Sieht niemanden, trifft keinen ihrer Freunde mehr. Die Ärmste. Hey! Hey, hey ihr dort! Weg mit euch! Von diesem Herrn! Weg, weg! Wir laufen nur Ski. Stört sie das? Wir tun noch nichts Schlimmes. Wer sind sie überhaupt? Ich bin der Verwalter. Die, die Diese Wiese gehört zum Haus. Verschwindet also. Verschwindet. Wir werden den Eigentümer um Erlaubnis bitten. Ach, das, das geht nicht. Außer, außer mir ist niemand sonst da. Wenn ihr nicht verschwindet, dann hetze ich den Hund auf euch. Sei still, Timmy. Ein reizender Mensch. Vielleicht hat der Kerl nur Angst, dass wir etwas in dem Haus bemerken könnten. Und wenn ich dazu noch an den Lärm und die seltsame Erscheinung der letzten Nacht denke, so ist das ganz verdächtig. Es würde sich lohnen, der Sache nachzugehen. Oh, bitte nein. Wir wollen uns damit nicht die Ferien verderben. Die sind ohnehin schon so kurz. Mhm. Wisst ihr überhaupt, dass es schon ein Uhr ist? Habt ihr denn keinen Hunger? Oh, ein einen Bärenhunger ach. sogar. Mhm. Ich bin dafür, dass wir heimgehen und den Schinken aufessen. Ja, Vor der Hütte im Schnee fanden die Kinder zwei Milchflaschen und ein großes Paket, auf das sich Timmy sofort schwanzwedeln stürzte. Timmy sagt, dass Fleisch für ihn drin ist. Stimmt, er hat recht. Es ist kalter Schweinebraten. Da essen wir jetzt keinen Schinken. Braten ist mir lieber. Ja, du kriegst ja den Knochen, Timmy. Wer hat die Milch und das Fleisch gebracht? Wahrscheinlich der Schäfer, als er wieder heimging von Frau Hansen. Wirklich nett von ihm. Mhm. Wo mag eigentlich Elli sein? Ach. Wenn man den Teufel ruft, kommt der gerannt. Da am Fenster guckt unser Teufelchen. Hallo Elli, komm mal rein zu uns. Ja. Das Essen ist gerade fertig. Für dich ist auch noch was da. Für deinen Hund und dein Lämpchen auch. <lacht> <lacht> Wo hast du vorige Nacht geschlafen, Elli? Deine Mutter hat dich gesucht. Sie wird dich verprügeln. In Heu habe ich geschlafen. In Scheune von Frau Hansen. Elli, sag mal, wer wohnt in dem großen Haus mit dem alten Turm? Viele Leute, große Männer, kleine Männer, auch großes Hund, größer als der, sag. Lebt dort auch eine alte Dame? Ja, ganz alte Frau. Manchmal ist sie um ein Turm und manchmal nicht. Ich verstecke mich. Wie bist du denn dorthin gekommen? Ich sag nichts. Du kriegst die Schokolade hier, wenn du es uns sagst. Wir möchten die alte Dame besuchen. Können wir durch die Gartenhecke kriechen? Nein, ein Zaun ist dort. Ein Zaun, der beißt. Was? Was? <lacht> ein elektrisch geladenen Zaun, meint sie. Ist ja eine richtige Festung. Ein versperrtes Tor, ein scharfer Hund, ein elektrisch geladener Zaun. Wie ist Elli da bloß hineingekommen, Ann? Hey Elli, hast du die alte Dame schon oft gesehen? Ich sehe sie sehr oft. Einmal hat die Frau auch mich gesehen. Da hat sie ein Papier aus dem Fenster geworfen. Das da. Ein Brief. Ein kleiner. Ich brauche Hilfe. Ich bin in meinem eigenen Haus gefangen. Furchtbare Dinge ereignen sich hier. Sie haben meinen Sohn getötet. Helft mir Bertha Thomas. Das ist ja schrecklich. Sollten wir diese Nachricht lieber nicht der Polizei geben? In dieser einsamen Gegend hier hat bestimmt nur ein einziger Beamterdienst. Und außerdem, die alte Dame ist vielleicht verrückt. Das muss ja gar nicht wahr sein, was sie schreibt. Wir kriegen aber raus, ob es wahr ist oder nicht. Wir besuchen sie. Ich zeige dir den Weg ins Haus. Das mache ich. Ja. <lacht> Ellies Mutter. Elli, geh sofort mit mir heim. Na warte, du bekommst doch die Peitsche zu spüren, du Rumtreiberin. Arme Elli, da kann man aber nichts gegen tun. Mutter ist Mutter. Und die Kleine ist ja wirklich eine Vagabundin. Kinder, ich glaube, wir sollten auf Hansen Sophie hinunter und Hermann alles berichten, was wir erfahren haben. Hermann kann uns vielleicht helfen. Ich möchte lieber mit Timmy bleiben. Ich bleib bei George. Ich bin müde und könnte auch nicht so schnell laufen wie ihr. Na schön. Dick und ich machen uns also alleine auf den Weg. Komm schon, Dick. Wenn wir uns beeilen, können wir vielleicht noch vor dem Dunkelwerten zurück sein. Julien erzählte Hermann alles. Von den nächtlichen Geräuschen, dem Flimmern und Zittern und dem Stück Papier mit dem Hilferuf der alten Frau. Wo ist das Papier? Da. Ich hätte es gern wieder. Es sei denn, Sie wollen es der Polizei zeigen. Also, ich gebe euch einen guten Rat. Ihr lasst mir das Papier. Ihr seid Kinder. Ihr habt von solchen Dingen keine Ahnung. Geht zurück in eure Hütte und vergesst alles, was ihr gesehen und gehört habt. Und wenn Ellie wieder mal zu euch kommt, bringt sie sofort zu mir. Also, ich habe jetzt zu arbeiten. Der ja, man war ja rot vor Wut. Verstehst du das, Dick? Warum ist er so wütend? Keine Ahnung. Wahrscheinlich lässt er jetzt seine Wut an den Hunden aus. Oh je, du, mit dem kam möchte ich es nicht zu tun haben. So ein Riese. Der nimmt doch selbst mit dem Teufel auf. Von seiner Seite können wir also keine Hilfe erwarten. Vielleicht hat er selbst seine Finger mit dem Spiel, Julian. Er hat etwas damit zu tun. Bestimmt. Verlass dich drauf. Verärgert und enttäuscht über diesen groben, sturen Hermann, stiegen die Jungen den Bergpfad zur Hütte wieder hinauf. Timmy bellte, als sie sich der Hütte näherten. George ließ den Hund zur Tür hinaus. Na, lauf schon, Timmy. Oh, sind wir froh, dass ihr hier seid. Kommt schnell an den warmen Ofen. Oh, das ist das oh. kalt. Oh. Was ist geschehen? Geht Hermann zur Polizei? Oh. Nein, er war schrecklich böse. Wir sollen uns nicht einmischen. Das Papier mit der Nachricht hat er uns auch nicht zurückgegeben. Wir glauben, er hat auch was mit der Geschichte zu tun. Mhm. Na schön, dann nehmen wir eben alles selbst in die Hand. Wir kriegen schon das Geheimnis raus. Auf jeden Fall befreien wir die arme alte Frau aus dem Turm. Ach, wenn Elli uns nur den Weg ins Haus zeigen würde. Wie schleicht sie nur hinein? Elli sprach von großen und kleinen Männern. Das sind bestimmt die Spießgesellen von Hermann. Es wird immer spannender. Findet ihr nicht auch? Her? Ja. Psst. Still, Timmy. Ach, diese, diese Bellen kommt mir doch bekannt vor. Die Collies. Ja. Da geht jemand vorüber. Es ist wirklich Hermann. Ja. Er schaut nicht mal rüber zu unserer Hütte. Sonderbar, dass er den Berg hinaufsteigt und nicht zum alten Turm geht. <lacht> er will vielleicht mit dem Schäfer sprechen. Der ist ja mit seinen Schafen etwas weiter oben. Ich würde mich nämlich nicht wundern, wenn Ellis Vater auch in die Geschichte verwickelt ist. Oh nein, der Schäfer ist ein anständiger Mensch. Nee. Aber warum besucht Hermann ihn mitten in der Nacht? Vielleicht sucht er Elli. Wir haben Hermann doch den Brief gegeben, den sie gefunden hat. Ganz bestimmt. Die arme Elli. Hoffentlich hat ihre Mutter sie nicht mit der Peitsche geschlagen. Ja. Warum kamen wir nur auf die, die ausgerechnet Hermann um Hilfe zu bitten? Was hast du denn Timmy? Bist du verrückt? hat dein bester Freund gerufen. Sollen wir die Tür öffnen, Julien? Gib mir mal die Taschenlampe, Dick. Es ist niemand da. Kein Mensch. Hey, was kratzt du an der Kiste, Timmy? In der Kiste ist doch nichts. Bitte überzeug dich selbst. Ich hebe den Deckel hoch, du dummer Hund. Hm. Ellie, was machst du um aller Welt denn in der Kiste? Du zitterst ja vor Kälte. Julian, Timmy, wo steckt ihr? Habt ihr was gefunden? Ja, wir bringen eine Überraschung. Ellie? Sofort ins Warme mit euch drein. Sie steckt in der leeren Kiste. Ich erzähle, wie man ins große Haus geht. Ein großes Loch ganz unten. Unten. Ganz unten. Schön, aber wo ist es? Ich zeige. Komm. Um Gottes Willen, nicht jetzt. Morgen in der Früh. Du musst erst mal richtig warm werden. Und was futtern. Du schläfst bei uns. Ja. Oh ja, ich zeige morgen. Wie gut, dass Hermann sie nicht erwischt hat, als er vorbeikam. Hermann? Hermann! Nein, nein! Keine Angst, Ellie. Hermann wird dich nicht erwischen. Alle gut geschlafen und wachten am nächsten Morgen ganz früh auf. Endlich waren die belegten Brote fertig und die Hütte aufgeräumt. Bald waren beide Schlitten voll besetzt und dann eine Schussfahrt dem Abenteuer, das heute auf sie wartete, entgegen. Da Loch, das große Loch. Ich habe gefunden. Das war wirklich eine großartige Leistung, Elli. Geht einfach auf die Stelle zu und findet das Loch. <lacht> wo sie doch im Schnee nicht das Geringste sehen konnte Eine tüchtige, brave Elli Runtergehen. Soll ich den Weg zeigen? Das Lämpchen ist hinuntergesprungen, der Hund auch Warte doch, Elli, du brichst dir den Fuß Weg ist sie Hast du das gesehen, Julian? Läuft einfach los und verschwindet Ich bin unten, kommt Ach, ich spring auch ganz tief sieht es aus Ach, Kinderleicht, lasst euch nur fallen Gar nicht so einfach mit Timmy im Mantel ich komme. Ich springe hinterher. Hab keine Angst, denn. Ganz einfach. Ganz einfach? Ich plumpse. So, alle da? Mhm. Guckt mal, eine richtige Höhle. Und hier, ein kleiner Stollen. Ob man da wohl weitergehen kann? Na sowas. Keine Taschenlampe hat Ellie. Und ohne Zögern rennt sie davon. Flink hinterher. Sie hat Katzenaugen. Und hier kann man doch nur einen einzigen Weg gehen. Mein Kompass zeigt, dass wir in nordöstlicher Richtung geradewegs auf den alten Turm zugehen. Nun begreife ich, wie Ellie ins Haus kommt. Klar, dieser Gang führt unter den beißenden Zaunen durch und endet irgendwo in der Nähe des Kellers. Oder gar direkt im Haus. Hier, weiter. Wir müssen bereits unter dem Haus sein. Ein Weinkeller. Du Ellie, was ist denn das? Eine Mauer, eine Öffnung. Dahinter wieder eine Höhle. Nein, nein, nicht hingehen. Das sind böse Männer, sehr böse Männer. Wer hätte das gedacht? Ein unterirdischer Fluss, kein Bach, ein richtiger Fluss, der durch den Backen durchfließt. Ach. Böse Männer dort unten, peng, peng, große Feuer. Komm schnell ins Haus. Kinder, ist das aufregend. Aber was in aller Welt meint Elli mit den bösen Männern? Das müssen wir unbedingt herauskriegen. Verschwinden wir lieber und schauen, dass wir ins Haus kommen. Die alte Dame ist im Augenblick das Wichtigste. Weiß der Teufel, träume ich das alles nur? Komm schnell ins Haus. Ganz leise. Elli, führe uns zu der alten Dame. Bist du sicher, dass niemand im Haus ist? Nein, Hund im Garten, Tag und Nacht. Ich weiß, ein Mann hat Wache. Dort drüben, er schläft. Er bewacht die Frau. Der Hund bewacht den Garten. Psst. Sie schlichen jetzt in eine weite Halle. Sie stiegen zwei breite Steintreppen empor, als sich Elli plötzlich hinter einem Vorhang versteckte. Was ist los? Ich gehe nicht. Die, die Leute, die sehen mich. Sie fürchtet sich vor den Porträts an den Wänden von den längst verstorbenen Besitzern dieses Hauses. Na schön. Bleib hier, Ellie. Wir gehen inzwischen hinauf in den Turm. Noch eine Treppenflucht. Noch eine? Himmel, alle Türen stehen offen. Ein langer Korridor. Hier, die hier ist verschlossen. Die muss es sein. Wer klopft denn da? Bestimmt nicht Matthias. Mach die Tür auf und verhöhne mich nicht mit dem Klopfen. Der Schlüssel steckt. Schließ auf, Julien, schnell. Wer seid ihr denn? Lasst mich schnell raus hier, bevor Matthias kommt. Lasst mich schnell raus. »Wo sind die Männer, die meinen Sohn getötet haben?« »Oh, diese Männer, die mein Ludwig hergebracht hatte, tief unter meinem Haus.« »Da, da liegt ein seltenes Metall, ein wichtiges Metall.« »Und wisst ihr auch, wofür sie das Metall brauchen?« »Für Waffen, um damit Menschen zu töten.« »Ich habe gesagt, niemals verkaufe ich mein Haus.« »Mein Sohn Ludwig sagte auch nein.« »Sie schleppten ihn fort und töteten ihn.« Und sind sie unten an der Arbeit. Ah, ja, ja. Ich höre genau den Lärm. Ich spüre mein Hauswanken. Ich sehe seltsame Dinge. Matthias hält mich hier in meinem eigenen Zimmer gefangen. Ein böser Mensch, dieser Matthias. Ein böser Mensch. Aber wer seid ihr denn? Wer seid ihr? Frau Thomas, wir sind gekommen, Ihnen zu helfen. Ellie, die kleine Tochter des Schäfers, hat uns ihren Brief gegeben und uns hierher geführt. Äh, sie erinnern sich doch an Ellie. Ellie? Ellie? Hat sie meinen Brief gefunden? Ja, wir müssen sie jetzt schnell verlassen, Frau Thomas. Aber wir schicken Ihnen sofort jemanden, der sie befreien wird. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Nehmen wir sie nicht mit uns, die arme alte Frau? Nein, das geht doch nicht. Wir müssen zur Polizei. Egal, was Hermann sagt. Mir ist nun alles klar. Euch auch? Mhm, mir auch. Ihr Sohn Ludwig lehnte den Verkauf von Haus und Grundstück ab. Und deshalb töteten sie ihn und sperrten Frau Thomas ein, um an das seltene Metall zu kommen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Männer einen Mord gewagt haben. Sowas würde doch bald auffallen. Die Polizei hätte sich sofort für den Fall interessiert. Kein Mensch außer der alten Dame hat bis jetzt behauptet, dass der Sohn vermisst oder gar getötet worden ist. Halten wir keine langen Reden. Wir müssen sofort Hilfe holen. Die Kinder schlichen die beiden Stockwerke hinunter bis zur Gemäldegalerie, wo Elli noch immer wartete. Der Mann unten ist aufgewacht. Er ist sehr böse und schreit und schlägt. Hoffentlich entdeckt er uns nicht. Das ist sicher Matthias. Ich habe die Tür abgesperrt. Der Mann sperrt die alte Frau ein und ich sperre den bösen Mann ein. Du hast das getan, Elli. <lacht> gut, Eine gut. tolle Idee. Matthias! Das ist ein schlechter Scherz, mich einzusperren. Wo ihr doch wisst, dass ich mich um die alte Frau Thomas kümmern muss. Ich bin nicht einer von diesen Männern, Matthias. Wir sind gekommen, Frau Thomas zu befreien. Nun werden wir alles der Polizei berichten. Wir melden auch, dass ihr Sohn Ludwig von den Männern, die da unten arbeiten, getötet wurde. Ach, Ludwig, der Sohn der alten Frau, ist gar nicht tot. Auf mein Ehrenwort. Er lebt. Und, und, und sehr erfreut wäre er bestimmt nicht über euch. Also... Los, lasst mich jetzt hier raus! Hm, warum haben Sie Frau Thomas gesagt, dass er so ein Tod sei? Ach, was geht denn euch das an? Ludwig gab mir den Auftrag, dass ich das seiner Mutter erzählen sollte. Sie ließ ihn nicht das Zeug verkaufen, das tief unter dem Haus liegt. Das Zeug, das Autos, Fahrräder und Plüge festhält, weil es sie schwer wie Blei macht. Ja, es, es magnetisiert, sagen die Leute jetzt, jetzt lasst mich hier raus. Lasst mich hier raus. Wenn Ludwig mich hier erwischt, dann bringt er mich um. Er wird sagen, dass ich sein Geheimnis verraten habe. Also lasst mich doch hier raus. Er ist völlig verrückt. Mhm. Außerdem ist er nicht ganz gescheit, weil er alles glaubt, was der Sohn ihm einredet. Und alles tut, was ihm befohlen wird. Naja, kümmern wir uns lieber um die Polizei. Okay. Kommt jetzt, wir gehen den gleichen Weg zurück. Ja wahnsinnig geworden, Mann. Gucken wir uns doch noch den unterirdischen Fluss an. Er führt uns vielleicht schneller hinaus. Ja, lasst uns gehen. Ich mag dieses Haus nicht. Gar nicht dran denken mag ich, wie heftig es zittern wird, wenn die Männer da unten wieder mit ihrer Arbeit beginnen. Lasst Matthias schreien, geschieht ihm schon recht. Aha, jetzt sind wir an der Stelle, wo die Männer die Wand durchbrochen haben und kommen in das Herz des Berges. Toll, dieser unterirdische Fluss. Schnell weg, böse Männer dort. Den Kindern schien es wie ein böser Traum, als sie sich am felsigen Ufer des unterirdischen Flusses ihren Weg bahnten. Zum Glück hatten sie starke Batterien in ihren Taschenlampen. Plötzlich wurde der Felsstollen breiter und der Fluss bildete einen großen Teich, bevor er weiter hinunterfloss. Die Felswände öffneten sich zu einer riesigen Höhle. Am Ufer des Teiches lagen starke Flöße, am Boden der Höhle in langen Reihen Blechkisten. Jetzt wird mir alles klar. Mhm. Das ist gar nicht so dumm. Hier in nächster Nähe wird das wertvolle Metall abgebaut und auf die Flöße verladen. Auf diese Weise schiffen sie es auf dem unterirdischen Fluss bis ins Meer. Ich werde das in einer versteckten Bucht Kehle warten und die Ladung in der Nacht davonfahren. Sehr schlau eingefädelt. Sie rechnen damit, dass die Leute aus der Umgebung sich vor dem Beben und dem Lärm fürchten und nicht in die Nähe des Berges kommen. Ja, Das nächste Haus ist der Hof von Hansen. Ja. Sie sind also die Einzigen, die etwas Genaueres wissen müssten. Ich wette, Hermann ist genau im Bilde und arbeitet mit dem Sohn zusammen. Sie verkaufen den Besitz der alten Frau. mir. Mm -hmm. Julian, schau ihn mm -hmm. über. Zwei Männer. Mm -hmm. Siehst du sie? Ach da. Ja. Einer von ihnen ist Hermann. Anderer mein Vater. Psst, Mensch, das ist der Schäfer. Tatsächlich. Hätte ich nie gedacht, dass der auch mitmacht. Das der Berg verschwunden. Das Grollen! Aber es klingt gar nicht, als ob es aus der Nähe käme. Ja. Es ist genauso, als ob elektrischer Strom durch uns gejagt würde. Ob das mit dem merkwürdigen Metall zu tun hat, das in diesem Berg steckt? Vielleicht. Los, wir gehen Hermann und dem Schäfer nach. Wir können uns gut im Schatten verstecken. Aber passt gut auf, dass man uns nicht entdeckt. Immer weiter ging die Kinder bergab. Felsig und von trübem Licht beleuchtet, wand sich der Weg in zahlreichen Krümmungen. Und jetzt sahen die Kinder das Ende des Stollens. Im grellen Licht lag der Ausgang vor ihnen, in einem Licht, das merkwürdig flimmerte. Sie blickten auf eine riesige, taghell erleuchtete Grube, in der Männer an seltsam aussehenden Maschinen arbeiteten. Alle Arbeiter trugen große Schutzbrillen. Plötzlich ging das Licht aus. In der Dunkelheit sahen sie etwas Glühen. Der Schein breitete sich nach allen Seiten aus und schien durch die Decke zu entweichen. Das ist das Glühen, das wir vorige Nacht gesehen ja. haben. Das Flimmern stammt auch von hier. Es müssen irgendwelche besonderen Strahlen sein, die selbst Gestein durchdrehen. Hier wird gearbeitet. Hier sind Minen. Ja, wie ja. ein Traum ist das? Gebt Acht, dort kommt Hamann. Oh, er hat uns gesehen. Was schreibt ihr denn hier? Kommt mit uns schnell. Ihr seid in Gefahr. Habe ich dir nicht gesagt, dass ihr euch nicht einmischen sollt? Du bist ein Dummkopf. Das wird man uns alle gefangen nehmen. Schnell, wir müssen uns verstecken. Hallo, los. Ihr bleibt jetzt hier, da in der dunklen Ecke hinter den Kissen. Los. Du, schnell. Oh, Julien, wir haben uns lächerlich gemacht. Hermann wollte selbst das Geheimnis um den alten Turm erforschen. Der Schäfer sollte ihm dabei helfen. Ach, kein Wunder, dass er so wütend war, als wir uns in die Geschichte einmischen. Ach, schön dumm waren wir. Wo ist Hermann jetzt? Siehst du ihn? Nein, er hat sich irgendwo versteckt. Oh, ich, die Männer kommen. Alles Ausländer. Nein, der Anführer nicht. Vielleicht ist es Ludwig. Sie kommen näher. Sie haben uns entdeckt. Oh. Timmy, fass! Lass uns oh. runter, Timmy! Renn weg, Renn weg, Kinder! Renn! Sie werden Timmy verletzen. Enjoy, enjoy! Er will ihn totschlagen. Oh, sie haben den Schäfer überwältigt und gefesselt. Hermann wird sich bekämpfen ja und füßen. Ja. Er schafft es nicht. Jetzt träumen wir er dagegen ein. Kannst du noch bereuen, sie haben Hermann, die Hände. Sie sind wir Feinde gewesen. Du unten auf deinem Hof und ich hier oben im alten Turm. Wo ist deine alte Mutter? Eine Gefangene in ihrem eigenen Haus. Wer hat sie beraubt? Du, Ludwig Thomas, der eigene Sohn. Julien bewunderte Hermann, der gefesselt war und es doch wagte, den Mann herauszufordern. Na, plötzlich schnellte Hermann hoch und warf sich mit seinem ganzen schweren Körper gegen den Anführer, der kopfüber auf den Steinboden fiel. Für einen Augenblick war Hermann frei, wenn auch an den Händen gefesselt. Mit einem Wutschrei rannte er zum Ende des Stollens, wo es zum Meer ging. Ha, ha, er Narr, Er irrt sich, wenn er glaubt, dass er mit gebundenen Händen in den Tunnel weiterkommt. Er wird in den Flussfall fallen und ertrinken. Lasst ihn laufen. Lasst ihn ertrinken. So ein Schuft. Ha, ha. Was war das? Was sollen wir tun? War das nicht Hermann? Ein Hilferuf. Er ruft seine Hunde und die des Schäfers, die Collies. Das hört sich an, als wäre die Höhle von tausend Stimmen erfüllt. Was hat Hermann vor? Glaubt er wirklich, dass die Hunde von der Küste heraufkommen? Es ist ein weiter Weg durch den Stollen. Verrückter Kerl, lass den laufen. Was ist das für ein Lärm? Das ist das scharfe Bellen von sieben Hunden. Drei vom Hof... Und vier von der Schafkoppel. <lacht> Halt's Maul. Aber Ludwig hatte begriffen. Und doch konnte er es kaum glauben. Das war doch unmöglich, dass Hermanns Stimme, so laut sie auch sein mochte, durch den langen Stollen gedrungen und von den Hunden gehört worden war. Aber Dai, der älteste der Hunde, hatte die ganze Zeit an jener Stelle gewartet, wo Hermann und der Schäfer ihn verlassen hatten. Die anderen Hunde hatte man am anderen Ausgang postiert. Als Dai von Weitem die Stimme seines Herrn hörte, gab er mit lautem Bellen die Nachricht weiter. Von Dai geführt, jagten die Hunde den Feldstollen hinauf und bahnten sich den Weg zu ihrem Herrn. Los, hast zu, hast! Bellend jagte die Meute der sieben Hunde auf die Feinde zu. Ludwig war ahnungsvoll längst verschwunden. Und seine Leute fühlten sich diesem Angriff nicht gewachsen und ergaben sich. So, Kinder. Es muss noch viel getan werden. Ihr geht gleich zu mir nach Hause und ruft von dort die Polizei an. Ihr sagt nur, Hermann hat gewonnen. Und bittet, dass man ein Boot in die kleine Bucht schickt. Na los, geht jetzt. Geht. Da ist noch die alte Frau, die Mutter. Was geschieht mit ihr? Und Elli hat Matthias im Zimmer eingesperrt. Sie hat nichts anderes zu tun, als auf meinen Hof zu gehen und dort zu telefonieren. Alles andere erledige ich und nehmt Elli mit. Die Polizei schien gar nicht sehr überrascht zu sein, als sie Juliens Nachricht hörte. Sie wollten sich sofort um diese Angelegenheit kümmern. Es war schon dunkel, als Hermann mit dem Schäfer im Margaretenhof ankam. Julien ging schnurstracks auf den großen Mann zu. Wir möchten uns entschuldigen, weil wir uns idiotisch benommen haben. Mhm. Wir hätten ihn gehorchen und uns nicht einmischen sollen. Ja, ja, schon gut, mein Junge. Es ist alles in Ordnung. Die Polizisten kamen durch den Flussstollen in die Höhle. Die Schurken sitzen schon im Gefängnis. <lacht> in Ludwigs Haut möchte ich heute nicht stecken. Seine Mutter ist frei. Sie ist bei Freunden untergebracht. Die arme Frau. Sie kann gar nicht begreifen, was geschehen ist. Und das ist auch ihr Glück. Was ist das denn überhaupt für ein kostbares Metall, das man im Berg unter dem alten Turm gewinnt? Das den Spaten nicht graben lässt. Nein, nein, das hat nichts mit dem Metall zu tun. Die Leute bilden sich das nur ein. Wisst ihr, das ist eine alte Sage, wie man sie oft auf dem Lande hört. Aber kostbar, ja? Was ist das Zeug? Es ist Erz. Erstklassiges Erz. Weiß der Himmel, wie es kommt, dass bisher keiner von dem Schatz, wenn bekam. Hallo! Kommt jetzt ins Wohnzimmer zum Abendessen! Die Kinder essen mit uns. Es gibt Truthahn, denn du hast ja heute Geburtstag, Hermann. Also, ran an den Truthahn. Prima. Und erstmal mit all den Abenteuern aufhören und Geburtstag feiern. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. sind ihr dem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, glaubt mir.